Іван Франку, товаришам, і вас із своїх зборів проженуть, Старих порядків лицарі гордії, ім'я і діла ваші проклинуть, І крикнуть зрада пагубні мрії, і вашу добру славу оплюють брехнею, І вас полічать між злодії, отрутою замучених напоять, Надії ясні жовчої затроять. На суд потягнуть вас, начинять вами всі тюрми, все покличуть проти вас, людей і Бога. Ділом і словами не проминуть ранити раз у раз м'якеє серце вашими втернами. Подумаєш, отак жить і не раз самому страшно защемить у груди. Чи ж так живуть з людьми братами люди? Чи так повинні? Щоб так не жили, щоб брата і в найменшому пізнали, За те якраз до бою ви пішли, на поклик правди проти брехні стали, борітися, терпіть по всій землі, рівняйте стежку правді, де застали лише грозджа терня, там по вас нехай зазеленіє жито, наче гай.